Отже, ти, Ірена, я втік, а ти залишилась. Жертва та убивця помінялися місцями. Ти надзвонювала мені вечорами, і я наперед знав, що зараз ти плакатимеш у слухавку, Підвиватимеш щось по-шведськи, французькою вмовлятимеш мене повернутися, погрожуватимеш, що поріжеш жили у ванні під музику Бьорк. Я перестав відповідати на твої листи».